A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim, bismillah r-rahman r-rahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina Ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu Wa man yudlilhu falamudilla lahu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 Të gjitha më njohje të falëndërimët më absolute, shqyqiri më i madhë i takonëve të më Allahu Gjellu wa Ala, për shëndetjet më shira, bekimet të zotit, të gjitha së bashku jam bi zotëriju në tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, biv dhezërit e ti të gjithë për pengamberve aleyhimus salatu vë selamë, pasaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjën e ti të ndërshme, mbi bashkëshort e ti të pastra, dhe mbi gjithë muslimanët, ane kanë në botës të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e gjikimit. Pa humbur, ko me ndo një parathonjët e ligjeratës, do të vazhdojnë amelejnë Allahu Gjellu Wa Ala, pjesën e dytë të ligjeratës e kaluar, të gjumas e kaluar, ku e shohë të arsyshme që gjithë besimtar të trajton këtë tem në kokën e ti, në mengjen e ti, në shpirtin e ti, dështëta nuk kemi mundësi për gjysore që trajtojmë shumë meselë dhe shumë pika dhe të zborthejmë meselë, mirë për mjafton që të bëjmë një përkujtim të shkurë tër të hapim derë në diskutimit, e pas të i besimtarit të shqyrton në vedveten e ti na këtë problematik të cilën Allahu Gjellegjelluhu e kërkon prej neve. Pra dhëtë flasëmi për legjeratën e kaluar, nga se nga ngellë shumë që është i pa u thanë, edhe ajo është se a ka kaluar Ramazani, a ka kaluar ki mua i bekuar në rutin dhe në, në tradit e cila nuk merë kuptim të duhur të kneve, a është Ramazani a që duhet me qenë që shë kërkon Allahu Gjellë Gjellëluhu, apo mos valë me Ramazanët e shumëta neve nuk kemi kuptuhe asë gjapëriti. Andaj, trajtuam në gjumane kaluar për kushtimin tonë në Ramazan. Sa jemi të besatum në këtë Ramazan? Med vërtet, Allahu Gjellegjellu hu e ka madhruar me fjallën e ti këtë muaj. Edhe na duhet të madhrojmë ashtu si që ka madhru, aj. Mirë po, qështja me këtë Ramazan është shumë ma serioze se sa nga qka e kuptojna. Andaj kam përmend se shikimet e njerëzve kundrejt këtij Ramazani janë shumë të dalluara. Dikush e shef shëtitjet, dikush e shef mundësi për ta shtruaj, për ta shtruar një iftar, pak më të madh se sa e ka shtruar në të kaluarën. Dikush e shef mundësi për të, të, të takuar disa miq që nuk i ka takuar një kohë të gjatë. Këto janë shikime të mangëta, të cilat Allahu xhallahu ala asianon për tyr nuk e ka pas për qëllim, po Allahu xhallahu ala ka diçka tjetër për qëllim me këtë muaj të madh. Andaj do t'i përmendim edhe disa pika, të cilat janë janë tek neve prezente e që argumentojnë se nuk e kemi kuptuar si duhet Ramazanin dhe Feën për gjithësi me seriozitet të plot, me përkushtim të fortë dhe me ambicie dhe vullnet të lartë. Nga se ky Ramazan sujon që të na ndryshon rrënjësisht Jo sipërfaqësisht. Shpesh ari kemi ndryshuar fasadat, mirë po ajo e brendshme ka mbetë e njëjta. Duke duke argumentuar këta me shumë fakte, andaj na synojnë na që ndryshohemi në mënyrë rrënjësore, të bëohemi të tjerë në kuptimin pozitiv, jo më të trosun në kuptimin negativ, po të bëohemi të tjerë në kuptimin e mirë. Andaj Allahu Jellalul Ala e kurorzoi qëllimin e Ramazanit ku tha leallekum të të kun ndoshta ju në përmjet agjërimit dhe Ramazanit që ja u kumbah obligim ju do të arini mu bo të gvali do të arini mu bo të dëvotshëm njërës që i kini dron dhe kini frigen zotit juve andaj do të përmendë me dhe disa pika që argumentojnë sa jemi me përkushtimin siriozitetin me tes praktik duke e pavet vetën se me dëvërtet ajo qka e kërkon Allahu dhe ajo qka na i ofrojna ka dimenzionët të lartëta përmendën në ligjeratën e kaluar se Allahu gjele gjele luhu në Kur'an shpesh her për t'i kuptu na meselet për t'i kuptu na qështjet na i shembolejnë me këtë botë Pra Allah merë shembojnë nga kjo bot, që na i prekmi ato sende, i, i, i shiojmë ato sende, e Allah na i shembolejnë ato me akiretin, nga se na jemi këtu. Dhe për t'i kuptu se ndët si duhet, duhet dikush me na i siel në edhe me ato shembojnë që ka na i prekmi. Ande Allah u shpesh herë her rinjallin kërë e përmend, thotë sikur bimet, apo sikur hedhje e farës, e përmend, Blërimi e gjelbrimi i tokës e pastaj zbehja e saj, e zverdhja e saj, e pastaj përzdhiti për prap e njëjta. Kjo argumenton për çka? Se ringjalli është oj diçka e pa diskutueshme. Pra ringjallën vetëm se e keni përparaçive të ju. E pastaj Allahu kur dëshiron më sjell shembull të tërësh, e sjell shembullin e mizës e kështë më radh, shembuj të shumt. Allahu te barekatu ala ka sjell në librin e tij bujard. Andaj Por ti kuptua për kushtimet tona në këtë Ramazan duhet të sjell shembuj praktik nga kjo botë. Paqon e njohmin e një njëri të përkushtuar. Ku ne njohmin në njëri të besatu në punën e tij, do të mos e ka cilësi. Kur është dikush serioz, me vërtetë punën e merr me me gjid, me me përkushtim, me me seriozitet të plot, ai ka sifate, ka ka karakteristika të veçanta. Prej tëre përmendëm se me ta nuk munësh me ba shumë, shumë korruptime, nuk munësh me korruptu leta ta, nga se nuk tjep hapsir. Pra, sigur që thamë, nëse i shkonë në vendin e punës, në njeri ju të serios dhe i dhu, dilë po pim kafe, mit disorarit, dilë po pim kafe se po kam qef me pi kafe me ti. Qoft të e nëse ki një dërdë shumë të madhë, nuk delaj, a i nuk delë se është serios, Ajë nuk e rëzikon punën për, për ata se ti pe kërkon ata. Pse? Gësë është duke investuhe. është duke investuhe në punën e tina. Ajë e, aj e shëftë të madhe punën e tina. I tilë është edhe, edhe akireti. Puna për akiret. Shpesh arneve shumë shpejt dikush na, na shmon nga shmonë nga punët. Hajde se për mduhë është pak. Apo? Ta ma me fillon një punë të mirë, një adhurim të mirë, e kështu me ra, qëfar do qofta jadhurim, shumë let neve dikush në ne tërheq, në defokuson për jasajna, dhe kjo argumenton se na nuk e kena kuptu punën si duhet, apo e keni mimor shkele shko, apo dhe kjo argumenton se na nuk imi të përkushtum. Tjetra që kam bërmendje e tartë, është me balancu dhe me baraspeshu në mes fryteve dhe adhurimeve. E të oezun, bejnë el-a'mal, me balancu dhe me bo paralel mes punve që ka jemi ti bo dhe fryteve. E qëfar në në kuptom bë këta? Pra, ajo që ka kërkojë prej punve është me fitu kapital. Kur dikush punon, dëshiron kapitalin të shofe, dëshiron të preke ata. Dhe punë e ti duhet me qenë paralel me kapitalin me ata që ka e fiton. Atëherë, Ramazani, agjerimi, Navazi, adhërimet e tona, a janë paralel me fritët që kërkojnë për e atër e punëve. Nëse nuk janë paralel, atëherë e na dy si shti dhe më mboshtë s'kuptojnë a. Për këma qartë, Allah u gjenë levala, e shembolejmë me agjerimi që ta kuptojnë a që ka përdojmë me thonë. Allah u thëtë, Ketë që këtë Ramazan E ja ku më vendosë një qëllim Ketë që këtë ja ku më bëhë obligim me, me elan hajan, pijen Të kanë në më të qejfët, zbavitjet Ekshtu me radhë për një qëllim Du me arrit me juve Një qëllim Dhe ju du një me arrit këtë qëllim Qëllimi është dhe vëshmëria Takvaloki Mu ka njëri I qile ka kuptu kufinin me Zotin e vet Nëse ti agjeron Falësh Mundohësh ban admirime. Mir po frytët janë larg këtheje. Sik kapital, nuk ke rezultat, nuk ke përfitime prej këtij admirimi. Ata erë më të vërtetë duhesh me rishikoj këta admirim. Ata erë më të vërtetë duhesh me rishikoj dhe me ja bëj një hesab dhe llogari këtij admirimi ku ofekte. Nga sa Allahu nuk është i pa drejtë me robërit e tij. Ai i cili punon, ai ja jep Fritin, do e mos Do mos do shpojnë, vale abud Do mos do fojnë djetarët se Allahu nuk ja huq Fritit E nëse nuk në jep fritin A thara është problemi të kneve Sikur që është puna me ilacët Ilacët kanë efektin e vetë Por së mujen e caktume E nëse nuk ka efekt A tërku është Ose koha mungon Ose rrethanat mungojn ose njëri u ka pengesat tjera, e ka dhe një smudje tjetër, matë madhe, e cila nuk toleron, me pas efekt e dhe, ky i lasë në këtë smudje të caktuar tjetër. Atëherë, nëse neve a gjërimi, nëse neve a gjërimi, nuk në banë, që me e pa po fritin, për shembul, tja gjëron, e le bukën, e le ujën, i le qëjfën, prej si firë dhe njëftarë, mirë po mbeqë i njeti, i njeti i e, qa, që të tipare, që të vese, që të të meta, që të mangësi, që të kusure, të njët atësende, atër ka defekt, dë e mos ka defekt. A daj, duhet me bërë paralele, duhet me baraspeshue, me kërku fritin me njëherë, a Andrysho, ndryshoj diqka të une, sa po e porjeton, a frimin më shumë me Zotin Tanë Gjellë Gjellë, ndërë tha Allahu Gjellëvalën e kontekstin, në surën bëkara atjetek, muaj Ramazanit me njëherë, pas muaj وإذا سألك عبادي أني فإني قريب ستبيسن رب تمام për mua e konteksti është Ramazanit tha un jam afër tregoj u tregoj se un jam afër e kjo xherim sinonim na thu afër Allahu xhelaluhu nëse kjo afërsi mungon ka defect në xherim pejgamberi sallallahu alaihi وسلم hadithin çajgande i imam buhariu gjithashtu edhe imam mahmedi Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta shembullim më mirë fjala e tij e ndershme dhe e bekuar me kët paralelizëm dhe kët barazë shpëshim mes veprave dhe fryteve, shikoni. Por doni një herë na muina me bën një vepër të madhe dhe ajo nuk jep as një far fryti. Dhe pengesë oj diçka tjetër, jo çagjërimi nuk është rregull, di kush thotë, a prish haxhërimin. Në kuptimin shjeriatik, juridik, çka prish kur jo? As nuk ke hangar, as nuk ke pi po është një smundje tjetër, që për largimin e asaj, kjo a gjerim pëngohët, me edhon frytin e vetë. Tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, me lemje da' kaules zuri, tha a i cili, e me ditone këtë hadithë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, kjo rezimeja e, e, e kësaj pike, tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, a i cili, nuk e lehë, Fjallën e rejshme. Pra, e ka një sifat cilësi rejnë, gënjenë. Kjo s'kotbojmë a gjerimit. Askun nuk shkrunë në kushtet a gjerimit sa i cili gënjen gjatë ditës i prishet a gjerimit në aspektin juridik. Pra, nuk i thojnë a përsërite, edhe një herti kime a gjeru këtë ditë. Jo, mirë po i thojnë në diqka tjetër. Se frytin, përfitimin, Asë një kapital s'ki me arritë me këta gjërim. Pse, se që ki si fatë, që ki vesë, nuk letime me e pa. Pra ashtikur kërë kërë kje qantën dhe vorbën e, e e grisur. Ti hedhna t'i vepra, ajo lëshon të poshtë. Heda t'i vepra, ajo, nuk mban asë një sendë. Andaj, sigurimi i kapitalit është shumë e rëndësi. Sigurimi i kapitalit është shumë e rëndësi qopa ibn mer sallallahu alei ve sellem ai icili nuk elan fjalen e rreme wal amal be dhe te vepruarit me at fjal pra rren gënjein dhe veprat i ka mboste asaj rrena pra osba osba element i pandashm rrena dhe i ndërton punte ti me me me meksi meksi korrupsione dhe dhe mashtrime dhe dhe Tha për nga meri sallallahu aleyhi sallam, fe lejse lillahi haqëtën, e tha allahu nuk ka nevoj, fi e njede ata ame hu e sharabe, tha allahu nuk ka nevoj që ta le pijen dhe ushtimin e ti. Djetarë të kanë thonë, kjo adith është madhështorë, se kjo pjesa e fundit dhe adithit që thot, ka thotë, allahu s'ka nevoj me lan pijen dhe ushtimin, ai cili sele gënjeshtrën dietar kanë thonë Allahu nuk ka nevojë për agjërimin tënd edhe ti nëse e le gënjeshtrën prë dikush e ka lënë gënjeshtrën nuk rënë nuk mundon më rënë ja ka pa hajrin agjërimit edhe ky nuk ka nevojë Allahu për agjërimin e tij se Allahu është ghanij është i pavarur s'ka nevojë për veprat tona ai nuk përfiton nga veprat tona na përfitojna andaj na kë rezultati i punës kthehet të kneve, po pse kështu po e thot pengamberi sallallahu alaihi sallem allahu nuk ka nevoj nga se, a i cili ka këtë sifate a i njeri s'ka mundësi allahu mi akompenzu me takvallëk allahu nuk i ja akompenzon agjerimin me frite ati i cili nuk e kalon rejnën dhe nuk e kalon punën me rejna anda i kujdesi madhë që ta bashkë, bashkarisht agjerimin me kërkimin e fryteve kërkoje njeriu e di vetveten Allahu jallalahu sadna sura al-qiyama na sura al-qiyametit wa kana al-insanu ala nafsihi basira wa law alqa ma'athira njeriu e shikone kjo esh pergjithsim e pashquar qe perfshin çdo njeriu besimtar dhe jo besimtar perfshin se njeriu per nga natyra e tij e din vetveten e dinë vetë vetën, qka është problemi, walohë elka me adhira, i hedhë për paravetit dysarësie, e blokojnë nga shikimi i realitetit. Apo, hajtë se mirë jam, hajtë se regullash, në si firë u qova, iftarin e pritat, qka duhet që tërë shka? Apo, qështë dhe të përmenmi, fasadën e veprave. A da i kujdes, me bara speshu, Mes punëve të mira dhe kërkimit të friteve E konkretisht në Ramazan kemi nevoj që ma rritë dhe vështë shmëri Dhe vështë shmëri dhe Allahu gjelle vë ala Kjetra është që njeri ju Mos të gjitët në luksozin e kohës Në komoditetin e kohës Ka thënë Allahu gjelle vë ala U al asri in në linsan e la fi khusrin Në linsan e la fi khusrin Pashakohen E që koha është dharfi Objekti ku në punojna Në jetojna edhe në lëvizim Pra që kjo koha Ta është me kohen ati matë Djo sen, da po Prejnë si firë në iftar Namaz, namaz Gjithë shka me kohë Allahum mund në këtë kohë betohet Se njëriju është i dështum është i humbur Ka, ka falimentue në arritit e qëllimeve Përveç disa kategorive Pra një kategorime disa cilësi illen ledhine amenu u amilu salihat përveç atyre të se kanë besu dhe kanë punu veprat mira dhe kanë këshilu njëri tjetrin për të qëndru në rrugën e vërtet dhe kanë këshilu njëri tjetrin me duru në këtë rrugë ku është luksozi i kohës thapë nga mberi sallallahu alaihi sallam hadithën që e kanë zeri ma në Bukhari ju gjithashtu thapë nga mberi sallallahu alaihi sallam ni ametani Më gëbunën fihi ma këthirën Minën nësi Tha dynimetë, dy begati I humbin I humbin Shumë njërës Mashtrohen me to Dynimetë, dy begati Begati që ne ka dhenë Allah u gjellëvala Cila që në to? Tha esihatu es Vë lë faradhë Shëndeti Dhe koha e lirë Pro koha e lirë ndonjëherë bëhot për neve tiran apo na bëmi me ta tiran apo nuk muina me me, me me gjithë gjutë përbashkët me kohën si val koha shumë e lirë neve na, na de, defokuson dhe na shpërçëndron nga qëllimet tona apo pe nga meri sallallahu aleyhi sallem nga ka të reguë në këtë hadith se luksuzi dhe koha e te përt e lir për neva është e dëmtshme. Nëse njeriu e shifni që ka kohë të lir, edhe e, e, e sill muhabetin dhe e pshtill se s'po di ku më argjukohen, dijeni sa i ka dështu. Ka dështuar me dashrimin të plot të fjalës. Gaza pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "Kjo dashtim, nëse e shifni dikant që çaveba, çaduk veba ona tash, apo nuk i dit e di detyrat e veta." Ska njërit për kushtum Nuk egziston njëri serios Që si ditë të tyrat e veta nuk, nuk ka Të gjithë duhet mi ditë të tyrat e veta Të gjithë duhet mi ditë Vendet e veta Tha Umar ibn Abdul Aziz Njëri prej prizve të besimtarëve të kohë së lasht Tha Rahimallahu abden Araf ara e kadra nefsi i fe wakaf Tha Allahu e më shirof një rob i cili i adin pozitën vëdretës edhe që atyri pra ku do që t'jesh në vendin e tanë të punës ku do që t'jesh ku do që t'jesh i angazhum nuk mund është ti me pasko t'lir muslimani nuk ka mundësi me pasko t'lir djetartë kanë si edhe shumë shembuj një prej shembujve është se këtë islam dhe këtë iman Allahu shpesh herë ka qujtë të rekti në Kur'an Allahu e kaqëuet ke islam, çuçi ka xhirim, Allahu e kaqëuet në Kur'an tijara, tregti, bej ç'i blej, por ti jap Allahut, ai jap diçka. Apo bëon kompenzime, bëon rrimë. Por ta kuptu kët meselë, se sa je ti tu fitu ta Allahu, nuk ka nevojë ti me të dorë trokit njerëzit, apo me thon se je mashallah dhe se je njëri mirë e kështu me radh, kto s'vojn dobi. Hada amnthura, Allahu i gjon si bluon kët. Por ta kuptu Allahu në Kur'an e qunë, islamin, imanin, sadaqajën, kretë këto, flijimin, sakrivicën, trekti, trekti e qunë. Atëherë, për të kuptu na se a jemi serios të përkushtum, të besatum, apo jemi të bo hajgare me kohën, shikone një trektar të sukseshë. Në të gjithë që të në gjami, edhe kretë njerëzit janë trektarë. Janë trektarë me shpirë të ratë të të tërë. Me shpirtat e të tëre, me nefësin ta një trekti të bo. Këta dush me ditë që Allah e ka që trekti, këtë nuk është për hajgare, këtë trekti. Gëse trekti janë kuptimin buk falë, është me ndruë, të ndronë, i atë merë. A këni pa trektar, i cili ka investu kapital, kapital ka investu, jo kapital, të vogën, po qoftë i vogën i marë. A këni pa ata të fletë rahat, të thonë hajtë se ka me e cëpuna mirë rahat, nuk egziston trektar që ka sukses në trektin e ti në punën e ti e që ajnë do njëherë sot do që të rritët kapitali e ti nga se në të na është instalu se trektar që kanë arrit pozit kapital ato tash e kanë e kanë, e kanë arrit një, një një standarde dhe më nuk e kanë gajle e kundër tash gajlet e të tërë janë shumë matë mojë e sa i cilis ka gajlet e atyre të sukses Shmëve në trektit e tyre janë valaj shumë ma shqecuse se sa një, një gajle, një fokaraj atje. E tash, nëse dikush në këtë bot të investue do shta cindra eura, po mira, po miliona, sa do qofshin ato, nuk e lojnë rahat e që është të punu për një bot e cila është kalimtarë dhe përfundon. Qka me ndoni për një trekti e cila është për të arritë Ajo e cila është e pavdekshme Ajo e cila nuk merë fund Gjeneti Allahu gjellëvala E cili është i pavdekshme Pa përfundimtar I pavsasëshme, nuk sosët aji Allahu këta nuk e jep let Argument Tha për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Në hadith Ela inne silatallahi ghalie Tha djeni Se artikull Shiko, për po e qunë artikull ajo thash në fillim të lexhëratës se sheria ti na i shembollën gjërat që i shi kuptojnë ana tha artikulli selah artikulli Allahut është i shtrëjt kushton ai e ai i cili don me blesh atë artikull nuk mundesh me gjet atë të rehatshëm nuk mundesh me gjet të pushu atë s'ka pushim nuk ka pushim andaj kanë thënë drejtarët dhe imamat e muslimanëve te el-sunetit el-imanu yazidu wa yanqus imani shtohet dhe paksohet në cilin kuptim mos me ndoni se ka gjendje të ndalur a po, dikush me thonë e tash, elhamdulillah që të kumri me uvzim që të kumri me islam asma posh nuk podu me zbrit asma nalt, s'ka kështu nuk kështu, thot t'i pënkaj me lgjauzije njëri predjetare të mëdoj të muslimanëve imma të kaddumen imma të ahuran ose për para, ose për masë Po digjosh atë, po as për para as po duas për mas. A vande ne këtu, smundësh. Ligji i Zotit. Jo që nat nuk po dojna me ta vënë ti atë at kërkesë atë ofër. Smundësh Zoti e ka bëju po kështu. Ose për para, ose prapa. E mirë, digjosh ka ndal, ku atë shku, për prapa. Nga se ose është duke përparu, ose është duke dështue. E tash ti bën ja testin vetë vetes. A jep për para, a jep prapa. Adai Allahu جل و علا, ne shumait ana ka tregue se njeriu nuk duhet me bë hajgare dhe me me shfryzu komoditetin e kohës që ka dhënë Allahu جل و علا. Prandaj është të bëh hajgare me shpirtin e tij, me kapitalin më të çmuar që ka e ka dhënë Allahu جل و علا, etj. nese nuk ja, nuk ja ban një opozitë të madhe atje te Allahu جل و علا ka dështuar në këtë botë në botën tjetër. Tjetra për meselave që a i kam përment djetartë është kër njëri ju mjaftohet dhe vetë mjaftohet me fasadën për i veprave me veprat e jashtëme si pra fasada e veprave është ajo e cila gjdo vepër nuk shkon në në, në, në zemër pengam veri sallallahu a.s. në hadithën të të të gjer, imam Bukhari ju ka tregu për disa njerës të cilët Je krau në lë Kur'an E lezojnë Kur'anin Dhe ki Kur'an O jesumunë, o jesallunë O ta hkirunë salatahum Ma asalatihim me, me, Ka thonë ka disa njerë të cilat Kuri shifni qatë shumboj namaz Ju thunin asjina kurkun Mir Mir për ka thonë nuk e kalon fytin Nuk e kalon fytin Nëse vepra e mir Se kalon fytin, qka do me thonë? O është fasad Ska mri në zemër Nëse nuk ka arrit në zemër, ajo është bosh. E boshati i sirt. Nuk shkon te Allahu xhelal xelalu. E çdo vepër që nuk shkon te Allahu te barekehu te ala, ajo bëhet pluhur. Andaj duhet të bësh kujdes që kia xhirim, mos më çein fasad. Mos më çein e cila nuk arrin në zemër në kat çështje, në seriozitetin e veprave, ekzistojnë edhe shumë pika. Elucim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu jelle jalaluhu të na bën serioz në fejinë tinë, të na bën të përkushtuar, të besatuar, të marrëm librin me fuqi. Elucim Allahun te bareke wa taala, që Allahu jelle jalaluhu të na mundson të kuptojmë librin famullator Kur'anin e الله جل وعلا سنة ديننا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الاسم الله جل وعلا تش الله المسلمان قدشان الله تندهم يتيما ت مسلمانو الله تيمبولان سكاندورت نويتار ات الله جل وعلا ياولسون جنجن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين